Granseløst Shut up Don't give me the big talk Give me the small talk Oh, I love that small talk Give me some more Oh, so I love that small talk Give me some more Alright, go ahead Radio Nova er grenseløs på FM 99,3 Hello Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok Det er mange årsaker til de valg man gjør i livet. Bønder, fyskere og dokker med trang til ro og fred. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. I et ellers stritt og hektisk samfunn er det noen som tar et valg om å finne seg selv i pakt med Gud. Men denne sendingen handler ikke primært om Gud, og hvorfor noen har ett kall om å vie livet sitt til en tilværelse i ett kloster. Det valget får den stå for selv. Denne sendingen handler om ett alternativ. En annen måte tenke på som står i sterk kontrast til det materialistiske jage som samfunnet ellers byr på. Når det er sagt, skal vi i denne sendingen besøke Sant Dominicus klostret på Majorstua i Oslo. For mange er tanken på å gå i kloster en svært fremmed og utenkelig tanke, men jeg sitter her sammen med Prior Arne Dominik Fjell. Hvorfor går man i kloster? Du, det vi kaller det et kall. Altså man opplever det som noe som nærmest er tvingende nødvendig og også lystbetont, og gå in for en tjeneste for noe man tror på. Og det hele er jo da grunnlagt naturligvis på kristendom. Troen. Vi dominikanerne i Norge, vi tilhører en større organisasjon som spenner over hele verden, og vi tilhører den franske grenen, utdannelsen og derved også silingen av kandidatene, den foregår i Frankrike. Og av de som er reist fra Norge, så er det mange som eh, efter et par år har forstått at det var ikke det riktige for dem, så de har latt være å avlegge de definitive løftene, evige løfter som vi kaller det. Mens noen fant ut at det var det riktige for dem, og miljøet de levde i, altså den kommuniteten som skulle prøve dem, prøve deres kall, fant også ut at det var det riktige for dem. Kan ja. du gjør i et kloster da? Du altså, Det er forskjellige ordner, og de som folk flest kjenner, det er jo de som dyrker jorda ute på landet, ikke sant? Det var det opprinnelige klosterliv, så var solidarisk med feudalvesene i tidlig middelalder. Men på 1200-tallet så forandret sivilisasjonen seg igjen efter folkevandringstiden, hvor byene i grunden var godt grunnet og sivilisasjonen var ute på landet. Så på 1100 1200 så ble byene viktig handel og bank og universitet. og sånn. Og da på 1200-tallet så ble det opprettet to klosterordner, som kalles tiggerordner, fordi de ikke dyrker jorda og ikke har jordegendommer, men skal være i byene og det var da altså den hellige Fransa Vassissi, som alle har hørt om, som grunnla fransiskanerne. Og den hellige Dominicus, som var spansk og som folk ikke har hørt om, han grunnla dominikanerne, som er oss. Og formålet med ordenen var nettopp å forkjenne evangeliet. Så når du spør vad gjør det, så er det det vi gjør. Ja, men ikke, ikke alltid fra prekestolen da, ja. Ja, hvordan er det egentlig da å, å leve? Du har jo levd et liv før du kom inn i kloster, vil jeg tro. Hvordan, hva var den største overgangen? det er helt riktig de aller fleste har levet et liv før de kommer in i klosteret og nettopp fordi at noen hopper av underveis så oppfordrer man unge mennesker til å ha en utdannelse før de begynner på klosterlivet så det har nå fallet tilbake på og i mitt så var det statens biblioteksskole så jeg har også arbeidet da på UB i Oslo og også på biblioteket i København så det store bruddet var jo for det første at eh, yrkeskarrieren la man til side, og så tror jeg nok at mange opplever det som eh, man blir del av et fellesskap som eh, regjeres demokratisk, og det vil si at man må rette seg etter fellesskapets beslutninger før man tar sine egne valg. Og det er i grunnen mest besværlige da. det ofte synes man at man selv har bedre greier på spørsmålet enn de andre. Ja. Så, men altså, fra å leve alene og leie et rom i en annen families leilighet, gjorde man i mynti de 1960-årene, så lever man da i en kommunitet hvor man hele tiden skal ta hensyn til de andre. Og man har till og med felles eiendom, ikke sant? Sånn at alt jeg tjener går i felles kassa. Og så er det de andre som bruker mine penger. Så det er jo da en av vanskelighetene. Ja. Men har dere ikke konflikter her, her i deltatt da? Som i alle demokratiske sammenheng så er det meningsutvekslinger. Men som regel så faller vi ned på en løsning som alle kan være fornøyde med. Ja. Det er ikke mye krangling her inne. Ikke mye kranglingene, nei. nei. <laughs> Prinsipielt så skal vi snakke veldig om hverandre og ville det andres beste, ja. Kan man uh, holdt på seg bli kastet ut herifra? Du Ja, men det er veldig ekssepsjonelt. Da man bevisst uh, og sånn at ytterlig for andre ikke respektere det som er den regeln, som man har avlagt løfter om å følge. Altså, du vet kanskje klosterlivet har tre aspekter lydighet til reglene og til en valgt foresatt så fattigdom som betyr at vi eier alt sammen og kyskhet som betyr at vi lever ugift og ikke har seleksuelle relasjoner så hvis det er noen som ikke lenger vil det, så kan han enten bli bedt om å bli løst fra løftene det forekommer eller til og med det har hendt at noen har blitt kastet ut i ja alltså loven, regelen har gjemmel også for det ja. Ja, er det fordi man har brutt noen av de tre du nevnte der man ikke, du, det kan nok være at noen har brutt, men at man ikke lenger vil, ikke sant da blir man bedt om å forlate for. så, så, det, så det er en mulighet for liksom å finne ut at, ok, nå har jeg prøvd det her i 20 år, nå ja. kan jeg liksom gå videre til det neste. ja, det er absolutt en mulighet ja Um, du nevnte at uh, du ser gjerne for deg at de som kommer inn i klosterlivet har en utdannelse fra, fra tidligere, så. men uh, den, uh, går, går det an å si at det finnes en typisk uh, eksempel på en person som ønsker gå i kloster, altså, uh, eller er det stort sett folk som er litt oppi året? Nei, opp i året, det de, de hender man har embedseksamen når man er 25, er det ikke det? Ja, ja, det, det den yngste som bor her nå, hvor gammel er han? To før, han er landskapsarkitekt fra forhånd, ja. og en av oss hadde guldsmedutdannelse, og en av oss er um, kunsthistoriker. Er det som bor der? Hvor gammel han? Du, han er 86 nå. Og hvor lenge har han vært her? Du er i hvert fall fra 1975, mener jeg. Ja. Så det blir en stund. Og du har bodd der hvor lenge? Jeg har bodd der, har bodd der i 40 år, ja. Det vil se si med mellomrom, da. Jeg har vært sogneprøst i Arendal og i Drammen og i... Jeg har vært kapillan i forskjellige steder, og jeg har vært i Lund i Skåne i løpet av årene. Så du skjønner, i vår orden så tilhører man det store fellesskapet. Og når man avlegger løfter, så er man disponibel og kan bli bett om å arbeide rundt i verden. Ja, så ikke, selv om man trer in i Oslo, så vil ikke det bety at man alltid arbeider i Oslo. Er det her man finns seg selv? Ja, absolutt. Det gjør man. Har du jo funnet deg selv? Redd for det, ja. Du blir, ikke, du blir ikke skremt da? Sigrid Ønseth sier at det er en nedslående foretelse å lære å kjenne sig selv. Så kanskje det er et aspekt av det. Men du nevnte at dere... Altså, jeg vil gjøre litt mer inn på det. Hvordan man lever i et klaster? Du nevnte at dere er mye forkynnelse, men er det kun religion, alt det som. Sånn. Du, man forkjønner på en måte ved ord og eksempel. Og i vår sammenheng, så å ha en stemme med i kulturlivet, det regner vi som forkjønnelse, men det gjør kanskje ikke du. Ikke sant? Hvis en skriver en artikel i klassekampen, så er motivasjonen for en dominikaner å gjøre det mulig og forståelig at det går an å tro på Gud, mens den som leser det, kanskje ikke er det første han oppdager, ikke sant? Vi det en filmanmeldelse eller hva det nå er, ikke sant? Ja. Så vi skriver bøker, og vi reiser rundt og holder foredrag, og vi leser rettretter, og vi følger grupper på valgfart og sånt. Så alt har egentlig troen som mål, men så kan det jo være forskjellige midler. Så på mange måter så er dere informasjonsmedarbeidere? Du På en måte skal, kan du se si det. Eh, Oslo Katolske Bispedeme har en informasjonstjeneste, og en av oss eh, arbeider der, ja. eller i hvert fall er knyttet til den. Ja. Sånn at når informasjonstjenesten trenger en som ska ut og si noe, så de, vender de seg gjerne til akkurat ham. Eller, og kanske jeg har fort ska se si, at vi samarbeider veldig nært med dominikanerinner, og det er to arter av dem i Oslo, Katarina hjemme som, bor, som er noen få kvartaler herfra og så er det Lunden Kloster som er mer innelukket og som ligger i bydel Bjerke oppe ved Linderud går. Vi samarbeider tett med dem og de er også ute i media og lar sin stemme høre Ja ja, hva er forskjellen på, er det noen store forskjellen mellom de tre klosterne du har, noen av dere kloster og de to andre? Du, det som ligner de brødrenes kloster mest er Katharina hjemme, for de er utadvente apostoliske søstre, kalles det. Apostolisk betyr at man er en apostel, at man og apostel betyr utsendt. Ja, så bland de søstrene så er det en professor på MF og så er det en eh, kjernefysiker som kommer i media rett som der fordi folk har så vondt for tro at man kan tro på Gud når man er kjernefysiker men det er hun altså, ja, arbeider i særen med dette Big Bang de prøver å rekonstruere, ja, nettopp, ja Ja, ikke det litt sånn selvmotsignende da? Nei, overhovedet ikke <laughs> Det er den samme Gud som har skapt hele <laughs> så det hänger absolutt sammen i vår sammenheng er det mye forskjell på klosterlivet rundt omkring? Det mest innelokket du du finner i Norge, hvis det er det du forbinder med kloster, det er karmelittsøstrene i Tromsø. De, ja, de, de kjenner du til, ja. Så de går lite ut, og deres hovedgjerning er bønn. Men de leier jo faktisk ut rom til folk som vill sitte og lese til eksamen. Ja, det er vel delvis fordi at de rummen egentlig er skapt for folk som vil sitte og studere skriften, vil jeg tro. Men unntagelsesvis så kan du få lov til å lese til eksamen. Så det handler vel mest om å få litt inntekt av temaet, kan jeg tenke meg. Jeg er rød for det. De skal leve også, vet du. Ja, Och det nämna oss en ting som kanske väldigt många som hörde på det her synes är väldigt sån tankeveckande med att vara i kloster att man ikke ska kunne ha sexuell kontakt med et annat människa. Ja. Eh hur det egentligen? Alltså blir det inte ett savn till att ha närhet till ett annat människa? Jo, det gör helt säkert det för mange. Ja. Eh, egentlig, vet du så skulle liksom då eh, kärlehetsevnen rätta sig till den levande Gud. Og man skulle og det vil hensikten med det intense bønnerlive, at man skulle være sig vil bevisst at man er jenang for kærlighet fra den levende gud. Sånn. Sånn at så at der ved så kanalisere man myø av den energin hvis du vil og behove også i Guds Gudsforhålle. Men det hindrer ikke at det du sier, at det er sikkert mange som i perioder godt kunne tenke seg et nært forhold til et annet menneske. Det vil jeg tro. Kanskje jeg fort skal si at, nå snakker du om seksualitet, men hvis vi flytter over til vennskap, så, så har vi venner. Ja, vi har vennekretser til og med, ja. Til og med for klassere? Ja, i høy grad. Ja da, ja da. Det er eh, nesten litt eh, vanskelig å ikke måtte si nei til invitasjoner og sånn, fordi at eh, folk vil gjerne se oss. Ja. Ja. For det er en enorm stor kontrast til måten eh, folk ellers lever i, i samfunnet på. Hvordan ser dere på... Altså, på den kontrasten i et samfunn. Dere holder jo til at man gjør det som også er midt i, du har liksom bokstav 1, hvor det er enormt mye forbruk rett oppi her. Altså, hvordan ser dere på verden rundt dere? Prøver dere å påvirke til at folk kan bli litt mer, hva det heter, at man liksom demper seg litt? Ja, absolutt. Man har inntrykk av, og ikke minst, altså jeg har nå levet noen ti år, jeg syns at dette med å skaffe seg ting, både position og penger, at det blir mer og mer eksentuert eftersom man får den liberale økonomien. Og jeg har inntrykt av gamle så var det en fordel å ha Arbeidet i samme firma i 40 år, da fikk man medalje for lang å tro tjeneste, ikke Men Mens nå er vel idealet snarere at du må skynde deg og skifte jobb efter tre år, for hvis du blir sittende fast der du er, så kommer du ikke videre, ikke sant? Så det er liksom en helt ny mentalitet, og som jeg tror er veldig slitsom for unge mennesker, ikke minst familier med barn, som både skal strekke til hjemme og i karrierejaget, så ja, vi forsøker å påvirke oss i at uh, det er ikke helt sikkert at lykken er akkurat der hvor uh, dagens næringsliv foreslår at den skal være å finne. Ja. The... Grenseløst. Hvor er grenseløst? Grenseløst, hvor er du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FS 99,3. Hursen ser du forskjellen, hursen ser du kontrasten og forskjellen på det livelokkeleve og det materialistiske livet. Ja, jeg er fri for alt med å skulle leve opp til standarden som naboen har. Ikke sant? «Keep up with the Joneses», heter det. Ja. Det slipper jeg. Fordi at min prestisje, eller min følelse av å være anerkjent, den er overhodet ikke påvirket av det materielle omkring meg. Så derved så er jeg på en måte fri fra det der, og så prøver jeg det også å antyde overfor de menneskene jeg møter, at kan kanske de kan finne en litt annen verdiskala de også. Kan du tenke om at, at, at tro er veldig mye årsaken til krig og konflikt i verden? Det går jeg ikke med på. Jeg tror snarere at krig, altså religionen brukes av de som ønsker seg krig og konflikt. Så, altså de, de sier til unge menn, det er Gud som vil at du skal dra og slåss, ikke sant? Men i virkeligheten er det ikke Gud som sier at de skal dra og slåss. Så jeg tror at de blir lurt. Men det har jo også kanskje kristnommen og katalysismen kanskje hatt en enorm utvikling siden middelalderen og korstogene. Det vil jeg tro, ja. ja. det vil jeg tro. Altså i evangeliet allerede står det, du skal ikke slå ihjel, ikke sant? Men så har man jo da gjennom århundrene kuttet en hel og kappet en tåp når det gjelder det budet og sagt at det er situasjoner hvor det er tvingende nødvendig å forsvare og så videre, ikke sant? Og man har till og med etablert en teori om rettferdig krig, altså under visse betingelser som må det være etisk høyverdig og enda Gud velbehagelig å forsvare uh, sitt folk. Så det er sånn det uttrykkes, vi har ikke krigsdepartement, vi har forsvarsdepartement, ikke sant? Det merker du jo allerede i språket, at man forsøker å forklare at dette er høyverdig. Men øh, øh, det er helt riktig at øh, efter hvert som øh, mulighetene for å destruere, ødelegge, jo mer skeptisk blir man til krigsføring. Hva er forskjellen på, på ulike klostrer i? Sånn, mellom ulike religioner. Har du noe... Køskeklastervesen sånn i, i andre religioner? Ja. ja, det finnes, absolutt, ja. Eh, jeg har inntrykk av at buddhistiske munker ikke nødvendigvis er engasjert for livet. Jeg har inntrykk av at unge menn er munk en stund, sånn at på en måte er del av deres utdannelse. Ja. Og du ser kanskje disse som er kledde i sånn safrangult, eller rødbettfarvet, eh, drakt med en bar skulder, slik sånn som Dalai Lama. Eh, Prinsipielt er jo buddhismen veldig fredsommelig, men du ser at de går også i politiske demonstrasjonstog og sånne ting. Så jeg tror at det stort sett er unge menn som er monken stønt som deles altså i en menneskelig utvikling. Og derved så blir det litt annerledes enn det som er hensikten med det kristne klosterlivet. Men så har du nå ser du ju att till exempel folk som har upptäckt yoga og som danner ashram, ikring sånt indiska i England og såna ting. Och jag tror nog många har hänsikten är den samme, nämligen att ge sig en ramme som tillåter en att koncentrera sig om det andliga eller meditasjonslivet, eller vad det nå er. Og noen har da en forestilling om en personlig Gud, men så vitt jeg forstår buddhismen, så har det en tanke om at guddommen egentlig er overalt, og en gnist den er i dig og at målet for den buddhistiske meditasjonstradisjonen, den er på en måte å slutte å være et jeg og gå opp i guddommen blir dere, dere inspirert av den måten å tenke på, eller tenker dere at det blir helt feil for oss? Du, jeg tror det er omvendt jeg tror, jeg kjenner til fra den gang, det var noe som heter Academic Meditation Society her i Oslo der de folkene oppdaget meditasjon først og så skjønner, sa de, munker mediterer, har du hørt det? Og så dro de til klosteret på kontinentet for å lære meditasjonsteknikk og vilken ramme som er god og så videre. Sånn at i europeisk sivilisasjon så får de impulser fra Asia, men de undersøker også den monastiske, altså munketradisjonen i den kristne sammenhengen. Da. Så dere kan her også, sånn? Ja, altså vi kaller det ofte betrakte, men uh, fordi ofte så, i vår sammenheng så går man ut en tekst, man lytter til Gud, sant? Ja. mens i andre tekniker, så går det på å gjenta et mantra, eller å legge vekt på sin pust, sant? Ja. for der ved å uh, få tankene bort fra det diskursive, mens i vår sammenheng så starter vi med en tekst, som sagt, med ord, og så når man har tyggt på den en stund, så går man over i det ordløse. Ja. Så det finns altså en en meditasjonstradisjon i den kristne kirke, og de lytterne som har hørt om Mester Eckart, for eksempel, han er en lærer i i meditasjon og mystisk liv med Gud. Så man kan se si at det, det, det handler litt på en måte om å, det å finne seg selv i en verden som er ganske kaotisk, da? Du, ja. Nå tror jeg munkevesner er eldre enn den kaotiske verden da. Altså det begynte jo på da kristendommen ble statsreligion under Konstantin 300-tallet at noen syntes at kristendommen ble for utvannet i nettopp den kaotiske verdens Alexandria. Og så dro de oppover Nilen og ble eneboere i ørkenen. Så det er så, såpass gammelt det det. Og i tider så har det jo livet på bygda vært svært så stille, tror jeg. Bortsett fra at noen dro på valgfart og sånt, så var de hjemme og dyrket jorda hele livet. Og likevel så var det klostenlivets motivasjon. Så det er ikke bare en reaktion mot den kaotiske verden. Det mer permanenten som så. Var det egentlig alltså munka er menn og nondere kvinner, men hva er egentlig er det noe forskjell mellom måten dokker er klostre på og måten noen er, er kloster på? Ja, enno er det liten forskjell. Eh, i frem til 13-14 århundre så skulle damer alltid leve innelukket fordi en eh, ensom dame som strefet rundt på veiene var ganske utrygg, sånn at kirkeretten gjorde det nødvendig for nonner å leve i det som kalles klausur, altså innelukket. Klaustrofobi betyr frykt for det lukkede rom, ikke sant? Så eh, i, i de første 1300 årene av kirkens historie, så var nonner alltid innelukket det var også kanskje for at ikke slektinger som hadde behov for å gifte bort en dame, skulle komma og hente nonnen, ikke sant, og gifte henne bort. Så det var ikke bare kvinner i nødtrykkelse? Det var helt slett ikke nødtrykkelse. Nei, de går alltid inn i kloster efter fritt valg. Ja, det, ja. mens så, altså, efter... efter når skal jeg si I hvert fall på 1600-tallet Så begynte nonner å være sykepleiere Som fartet rundt i byen Og pleiet syke i hjemmene Og, og sånn ja. Jeg er født på et sted som er i Tromsø Det er sant, Elisabeth Det var jo nonner som drev det før det stua der Det var i Tromsø ja. uh, Vill du anbefale folk det her livet? Ja, absolutt uh, Hvorfor da? Men man må på det. Altså man må ha sans for de aspekter som da favoriseres av denne livsformen, nemlig å kunne konsentrere sig og ha perioder med stillhet eller eh, rom i huset i stillhet. Og kanske dette med vi har også en del av huset som er lukket for gjester, hvor vi får lov til å oss selv og slipper å være i verdskap tiden og sånn, så derved så, man må kunne se verdien og trives med den livsformen for monker som ikke trives de blir ganske grinebiteraktige og til en plage for de andre <laughs> så men, ja. altså det å gå i kloster er jo ganske sånn extremt i forhold til veldig mange, ja. det, det folk kan tenke men finns det noe sånt måte du ønsker önskat folk kunne tatt fra klosterlivet in i sine hjem uten at man ble kristen av det, eller religiøs eller på en en munk det. Ja. Du det Det er noen fordel å være kristen hvis man vil lære noe av det kristne munkvesen hvis... men, men, men det er ingenting med livsførselen som man på en måte kan ta inn i, inn i livet sitt uten å bli så religiøst fokusert ja. Altså, eh, nå fordi du sa nettopp det er kristen, så tenkte jeg veldig fort på antroposofene, som i ofte ikke kaller seg kristne. Det finns en kristen sånn kristensamfunn hos antroposofene også. Men det de er også en form for visdom, ikke sant? Og en form for forenkelt livsførsel, det er vel deres ideal. Og det tror jeg helt sikkert at en vanlig familie kunne lære fra oss også, at eh, sunt kosthold og litt normal med morsjon, ikke sant? Og altså en sunn livsstil, og gjerne da kanske koble av medier litt av og til for å finne stillhet, det tror jeg mange familier ville ha glede av. Og i, nettopp fordi at dette er kristent da, så bønneliv i familien det er også, vet jeg, i katholsk en stor verdi. Nå er nordmenn ganske sky, og tro har veldig ofte noe med følelser å gjøre, og Normen er ikke så veldig glad i liksom stille ut sine følelser så jeg tror at uh, dette med bønneliv i hjemmet, i familien at uh, der er det snarere at hver enkel går på sitt rom altså det er norsk temperament og norsk kultur ja. men uh, stort sett så tror jeg nok at forenkling vil jeg kanske se. Si. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3 At man prøver å bremse litt på jage og at man ikke trenger så mange aktiviteter per dag heller ikke barna, så som det kjøres i øst og veist er det ustanselig, ikke sant? Ja. At en litt mer rolig livsform som som jeg tror at nordmenn hade på bygda i gamle dager. Og jeg tror også at eh, fiskere som rodde ut før soloppgang for å ta, ta inn garnene og så solen stige opp over havet, og at de egentlig levde et kontemplativt liv, selv om de ikke var klar over det, liksom. Tusen takk eh, for samtalen, eh, prior Arne Dominik Fjell. Takk skal du ha.